a Panamá y El Salvador Donde quiera que haya un computador Una radio libre, un hombre soñador Una mujer linda, un policía, un ladrón Lo que queremos nosotros con esta canción Es que la bates tranquilo y sin preocupación Témalo, descárgalo, píratealo Y este pa que bailes tú Témalo, descárgalo y píratealo Y te pa que bailes tú Gratis, como te gusta Que no lo tienes que pagar La Real Academia del Sonido Con el trombón Yo te digo, ¡ataca! Ambiciosos, codiciosos ¿Qué hacen del arte? Una mierda de negocio, de canciones tontas, poco originales, repetidas mil veces por ondas radiales Robando a los artistas largos porcentajes, engañando al ingenuo, prometiendo millares Entrevistas, shows y giras mundiales, no hay nada de fondo, solo maquillaje Bagnantes de la industria, no creo en su chequera, lo que me importa a mí es la gozanera No creo en Universal, soy un BMG Yo también puse plata en DMG Yo también puse plata en DMG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 Hallelujah. Que malo descargaron. Hay una diferencia entre robar y comprar. Qué El que roba es aquel que gana sin trabajar. Lévalo, La real siempre libre te lo traerán. El arte y cultura no pueden privatizar. 007, licencia para matar. como La Mahabuma Seigen, la reunificación. Entendid lo ocurrido en toda su extensión. Quedaron recovecos huecos bajo el sol. Llamaste al eco con pasión. Tomate el juego de la moda como una aberración. No. Cuido el verbo de mi canción, no me, no me siento, siento cuerdo, cuerdo tuerto en euro, veo la nación, con el ojo izquierdo vigilo mi ración, siempre, sincero me acelero si la vida necesita un palón, alma de caicubase de, de juzgo, airbus para el sistema yo, yo no produzco, arbusto entre tanto incoherente, hablan tan alto, cantan tan alto, que saturan a la gente. Sigo en el ruedo, no seco Por pintas me llamaron rapper como si fuera un pendejo. Esos son mis enemigos, pero, pero sigo, sigo en el juego. el juego. Me enfrento a palabra descubierta porque puedo. Suelo ser más humilde, De veras pero cojo el micro... Alcalde, ¿te podemos preguntar una cosa? Sí. Somos aquí en Arroyo de Bilbo. ¿Y ¿Qué le parece a usted la situación que vivimos nosotros aquí en la calle Los Jóvenes? Con esto de la vivienda y todas estas historias. el nuevo vivamo moderno entre montes escondidos hasta un bloque es cambio ya no da dinero el hierro y el titanio irá perdiendo Estás que no, partimos a todos, los FDDN en el megáfono, rugiendo al máximo, símbolos fábricos, cayendo desde el cielo, extraña el pánico, yo tengo un palpito, si estás codénico, normal en este mundo, tan de querempito. Estás que no, partimos a todos, los FDDN en el megáfono.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 Filial camarada, operan fábricas lejos de radars Una voz reclama al manifiesto dada Adada Llámenlo en nueva tribu urbana, mamás Más, medio más, más, duermen más, en chosnas En Luján. silencio al entrar Vengo de Star, como en Barra y en Vengo de Farra con la tribu que dispara rap Sálvese quién pueda, que pague el que deba que la cúpula, vamos a flotar al mar De mi bodega ya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 Yeah. Estás quedo a todos no se fedele viene al máximo sin bolsos aníticos desde el cielo está al pánico que te han si estás con normal en este mundo tan necrópita estás quedo a todos no se fedele viene estás tambos me siento de batido cada que este giro batemos acto bueno gabón gabón Gabon Irolako hentsule maite, maite guztioi. Hemen gaude, Irola Irratian, Garrasikan, beste Azteleen batean. Hau e, da, Garrasika, zuen kontrainformazio saioa, da, bueno, zuena, edo Irola Irratiko kontrainformazio saioa. Bakizue, Azteleen, Azteai Azken, eta, bueno, egunen batean beharra da, oztiraleetan bebai zango dena. Hori da, momentus momentuz eskerrakeba marco dugu, Azteleen eta aste Azteazkenetan... Garrasika izateagaitik, eta gaur hurriko azkenaztelen honetan, ba, garrasika berezia, zer gaitik berezia, ba, bueno, badakizue guztio, gaur bezalako egunean, urtero-urtero, gernikan, azoka berezia antolatzen dutela, eta bueno jaia ere ba, badagoela. Bai, Bertan izan gara e, garrasikideok ideok, e, Bertatik, ez, zuzenean ezagite ikusi nahi izan dugu ze giroa zegoen ba Gernika inguruan, ta bueno, bai, gustora ibili gara ibili garen tarte, baina bueno, ja egin beharrekoak egin baritzen ditugu ta ona, ira ira ah, ira ira usoko estudiotera itzuli gara, ba programa polita aurrera lamateko. eta gaurkoan ba bait ere programa berri beteta Dakargu, dakargu, ez? Bai, e, gaurkoan esan behar dugu ez dugula oraldez aurretik webunean gure irratxaioan itxe ingo genituen gaiak, ba, bueno, ezkegi edo, baina, bueno, izango duzu urrengo gunetan. Eta, komentatuko dugu, ba, beti bezala, gure emango ditugun azken egunetako berri ez gain, e, beste medioetan agertzen den ez dire berri oie gain, ba, elkarrezketa pare bat izango ditugula, Eta bueno, nahiko interesgarriak, balde ba, batetik e, barrura begiratzeko lehioak e, dokumentalaren zuzendari etako batekin egongo garela, eta baita ere, Komite Internacionalistetako kide batekin egongo gara, ba, bueno, ba, komentatzeko haien azkenengo berriak, edo haien e, kintzen azkenengo berriak, beti bezala bukatzeko, agenda izango dugu, eta, bueno, ba, tarteka, tarteka, musika purtsu bat ere. Hori da, eta, ba, bueno, tarteka, tarteka, orain aurkezpenak egin ostean ba jarrituko dugu ba musika pizka batekin Hemen gaudeta programa azter dagoela goratuko dizuegu beti bezala, ba, gurekin harremanetan jartzeko dituzuen ba bide azteko nonbaitetik aztearren, ba e-maila ba, agoratuko dizuegu, bagakizue Irola Irola Irratiarekin eta bueno, garrasika saio honekin kontaktatzeko hori. Eh, programa honek baduela bere e-mail propioa, la garrasika.info@gmail.com. Eta, horretaz aparte, e, Irola Irratiak, baditula eitula e-mail pare bat, ba, bertara abialia dituzuela, anaituzun berri guztiak. Hori da, irola eta irola berriak arroba Eta nola ez, ba, telefono zenbakiare, e, zuzenean gurekin harremanetan jartzeko, ba, bederatzi lau, lau bat, iruro geita mar, iruro gehi, telefono zenbakia Eta nola ez, ba, jaro derarana plaza honetan, iralako hau zoan, ba, irola irratia daukazue, eta bueno, ba, bertaratu nahi duzuen guztion txako, ateak beti irekita. Hori da. Bueno, ba, berriekin asteko, va ba, hemen e, Bilbao bertan va ba, gertatutako va ba, e, ekintza bat komentatuko dugu. Eh zen eta va ba, pasadan astean egon zen e, mobilizazio bat e, Bilbon, izan zen e, urriaren 25 e, bostean, eh la e, pasadan larumatean eh eta bueno, Erria mugimenduko kidiek, ba, Frantziar, Frantziar konsulatuaren aurrean konzentratu egin ziren, e, Bilbon, bertan, eta onkutun eta txosten bat entelatu zioten ba, Frantziako kon, e, konsulatuari, ba, Holanderen, François Hollanderen, ah, Gobernu berriari espetxe politika errotik aldatzea eskatuz eta azaloren ba, amarrean parkatu bai honan den goden manifestaziona zinolaren berri emanez. Jarraian, eta bueno, e, hori egin oztean bat burutu zuten kontsulatuaren aurrean. Eta horrenarira harira, baukagu barriako kideik egindako adirazpenen bideobat eta berau jarriko dizuegu. Esta nueva era está en la conferencia de Ayete y en, y en el paso dado por VETA eh, hace justo ahora un año, más o menos. Y entonces un poco lo que venimos a, a pedirle es que también desde el Estado francés se tiene que dar cambios en la política penitenciaria, que la política penitenciaria tiene que pasar a una fase resolutiva que tiene que haber también una solución de las consecuencias del conflicto y en ese sentido venimos a hacer unas peticiones concretas. Entre esas peticiones estarían, por una parte, el fin de la dispersión, junto con eso el fin de la cadena perpetua porque también hay tres presos que tienen aplicada la cadena perpetua en el estado francés Yarsenal, Federic, Aramburu y Jorgué Paparot y junto con eso también venimos a pedir la libertad de los presos y, y las presas enfermas también teníamos un poco a, a explicarle que el día 10 de noviembre se va a realizar, vamos a empezar desde arriba, hemos ubicado una manifestación en Bayona una factura de prestación también para pedir al Estado francés un cambio en esa política penitenciaria, que se desmarque la política penitenciaria que actualmente está llevando adelante el Estado español, y en ese sentido hemos venido a explicarle también, ¿no? un poco a explicarle lo que sería en la manifestación del día 10 de noviembre. Eso sería un poco lo que hemos venido y a hacer aquí, y junto con Sir Meso hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía de Euskal Herria a que participe el 10 de noviembre en la manifestación que se va a realizar en Bayona, a las 6 a las de la, tarde desde la plaza la Plaza de los Vascos. Y en ese sentido también queríamos queríamos también explicar que esta manifestación eh, va a ser una gran manifestación, que esta manifestación ya se ha conseguido un conjunto de en adhesiones, entre esas adhesiones ¿no? personas de diferentes ámbitos, de diferentes ideologías, también diferentes partidos políticos han se han adherido a esa manifestación, el último entre ellos eh, el PNV de Iparos Calerría. Bueno, eta herrirako kideen adierazpen nauen arira, ba, komentatuko dugu ere, azaroaren amarrean, larunbata, ba, Euskal preso politikoen eskubideen aldeko martxa konbokatu dutela herrirako kideek baionan, eta arratsaldeko aldeko iruter ditan irtengo dela bertako Euskaldunen plazetik. E, Giza eskubide guztiak, Euskal presoak, Euskal herrira alemapean e, bueno, egingo da manifestazio hori, Eta, bueno, ba, herrirak komentatu du beste gauzen artean, ba, preso politikoen eskubiden aldeko beste mobilizazio batzuetan atxikimendua emanez duten hainbateragie sozial eta politikoek haien ba, babesa eman dioetela e, asarroaren amarreko manifestazio ni. Eta, bueno, ba, ba deialdi, deialdi ireki egiten duten jendea bai ba, honara urbiltzeko eta, bueno, ba, preso Euskal preso politikoen eskubi den aldeko, ba, mobilizazio horretan parte hartzeko. E, baita ere, bueno, ba, bai honan e, ba, egingo den manifestazioa bere izango da, ba, beti bezala, ba, urtarreian, e, bilbon egiten den manifestazio nasionalaren ba, ba, bueno, parekoa ez da, baina, bueno, kaso honetan, iparraldean egingo dena, eta deialdia ere, ba, lusatu egiten da, urtarrileko manifestazio horretara ba, bilbon izango dena eta pasean urtean e, eunda mar mila mila pertsonaren babeza jaso zuena. Eta aurrera jarraitzeko berriekin, beste hainbat berri bai eskuartean esku artean eta beste batzuen zuen artean ba seztauko gazta esanblada desegindela adierazi dutela ba, bertako kidek. Eta bueno, e, oar bat biali diguteta, hau kontatzen du. Bina behatziko maiatzean, eman genion aziera seztauko gaztea asamladaren ibilbidari. Ia, hogeita amar lagunek parte hartu genuen dozena bat gaztean tolatzen zituen asamladaren aurkezpen honetan. Ilusioa eta griña osoa erikoek ziren, gogo biziz proiektu berri e, proiektu berri bat azten genuelako. Ez da denbora luzea pasa hor dutik, baina lanez beteta egonda denbora hau. Borroka sozial ezberdinak urte urte gero gazte gehiago biltzen dituen gazteguna, pigurera gazte konpartzaren indartzea, gazte topaketak, auzoetako jaietan parte hartzea eta bar. Gure bide motzean eduki al izand ditugun akatzen gainetik posiki gaude aurrera atera ditugun ekimen eta dinamika guzti hauekin. Bai bakarrik izan denean edo beste elkarteekin elkarlanean eta eta posago gazten antolakuntza eta gazte kolektiboaren kontzientzia kritikoaren pistean aurrera pausuna horbenak eman direlako. Gazte asanbladaren eta zestauko gazte mugimendu bateratuaren lan eta laguntzaz. Lehenengo egunetik, argi izan genuen, ak akritikoa kontsumismoan eta estatuskuaren onarpenean eroria zen gazteria pisteko mugimendua osatzera bidean. Herriko gazteriarekin, elkarrekiko ezagupena bultzatu behar genuela, erlazioak eginez eta zarea osatuz, eta hortan ibili gara, buru belarri denbora honetan zehar. Antolakundeak ez dira izan inoiz guel burua, ez da hauek mantentze utxa ere, bidean ere, aktibo, e, bidean ere era, a, bidean era aktiboan aurrera egiteko erabili izan ditugun tresnak baizik, Kollekktibo bezala gaztaesanblak ez du aurrera jarraituko. ezin dielako egun gure herrian zabaltzen ari den eskenadoki berriari indarrez aurre egin. Gazte belauna berria epe motxean, gure parametro ideologikoen inguruan eratuko den gaztantantoolakunde berria, zenbat kidearttzutako ardurak eta bar. Argitu nahi arritu nahi dugu hori bai denbora honetan zestako gazteesanbladan parte hartu dugun gazteak ez ezzugazla etxera. Bakoitzak, egokien deditzen esparruan, bestelako seztau eraikitzen jarraitzeko lanean segituko duela baizik. Eta orain arte, aurrera eramandako dinamikek izango dutela seguida beste eragile edo mugimenduen eskutik. Beraz, seztauko gazte asambladaren siglak, etorgizun batean antolakuntzan, aurrerako bat emateko egin dezaken gazteriaren eskura jartzen ditugu. Horrekin batera gonbitea lusatzen diogu zeetako gaztereari antolatu eta borrogatzeko. Bai, imartzan den gazte erakunde nazional berria sortzeko zugua prozesuan parte hartuz edo antolaketa era berriak bilatuz. Azkenik ez du gaukera hau pasatzen utzi nahi. Txiribil txiribil enea herri kulturgune okupatuaren proiektu aurrera ateratzen ari diren herritar guztiei gure besarkada bultzada eta animerik beroenak bidaltzeko. Gontzame mm. oh, Bueno, eta berriekin bukatzen joateko gaurkoan gutxienez, ba, hori komentatuko dizuegu, labeko lab sindikatuko geita batkide, baituak izan direla gaur goizean, e, iberdolaren azpi den konekta enpresak egindako kaleratzeak zalatzea gaitik. E, Iberdro laren joko salatzeko egindako ekintza baketsu baten gaitik epaituak izan dira gaur goizan lab sindikatuko hogeita kide horiek eta bueno, kaleratze horien aurka ba, protesta, protesta bat aurrera eman zuten eta protesto honen helburua bilera bat lortzea. E, bilera horren eskaeraren erantzunaren zain zeuden bitartean ba, eserialdi bat egin zuten kide hauek eta eserialdi hori, e, protesta hori ba, izan da bueno, epaituak izateko erabilitako arrazoia ja. e, gaur goizan izan da e, bueno, ospatu da epaiketa hori eta bueno egin dute goizoko amarterzitan epaitegien aurrean e, eskatzen dieten izuna, hamar ba, eta iruro eguneko, oza, hamar eta iruro gehi, eguneko, sa, eta iruro gehi bitarteko, bitarteko egunen eko purua, eta egun bakoitzeko bai hamar eta hamar euro bitarteko izuna eskatzen diote. Eta, bueno, hagoitabat, ba, pertsonei, pertsonauei, e, izun, bueno, gehienezko izuna jarreskero, hagoitamazazpimigataz ba, ortsire un neurora iritsi litek ez da, ba, bueno, hagoitabat, E serial dibaketsu batek zertar arraman desaken, ba Eta bueno, ba labeko kidek esan dute lehen orain eta beti horrelako portaerak xalatuko dituztela eta edosein imputazioren gainetik eta beldurraren doktrinaren gainetik ba langile eta herritarren eskubideak bermatzeko lanean jarraituko dutela. Bidertzetan azida belarra Inor eren ez duena Zea karritakoa Bidea aberri eraiki duena Zela iberderik amestu Ezin dezaken belarra Azida ertzea Inora Izdoan bidea Inora Izdoan bidea Bide ertzeetan azida belarra Aizeak ekarretakoa Zela iberderik Hameztu ezin dezake Belarra Bueno, ba, orain ja berrien ostean jarrituko gugu e, eguneko lehengo elkarrizketarekin. horrekin bueno, hasi baino lehenago gogoratu berdugu Larumba tonetan Bilbao egin zela barrura beiratzeko leioak dokumentalaren aurkezpena ba Bilbao egin zen eh e, EHUKo paraninfo berrian Bilboko Bizkaia aretoan eta bueno, ba, e, men nire kurdezak egun ez, bainaiko arrakastatxua izan zen e, estrenaldi hori, bueno, lehenago donostian irai aldean egin zen aurre, aurre estrenaldi edo, naiko polimikoa izan zena, eta bueno, ya ja, mendika aurrera, e, baina ingo direla, ba, erri eta aurruzu ezberdinetan e, ingo dira film dokumental honen, Ba, Projekzio ezberdinak, eta beraiek ba, animatzen dute ba, mundu, nahi duen mundu guztiak ba, bere auzoan zoan, bere elkartean edo bere herrian e, jarri nahi badimudute ba, pelikula hau ba, animatzen dute ba, eurekin kontaktuan jartzeko. Eta bueno, elkarrizketarekin hasi baino lehen gu ba, jarriko gu ba, pelikularen trailerra ba, e, soinua edo otxa bakarrik entzungo duzu, baina bueno, haber interesa pizten dizuen. 86 bai bai 87 ja. Ja, bona rei. Ani begurtada da ke. Ona paser ordu asko, ba, norbea bere buruarekin izolamendutan, negoera gogoretan, iezi ezin dikekin fisipoki, baina bai buruek egiten duena dek ba, aldegin, ez? Egozi nahi makun berentzat, baten tratamendua oso, oso kontu bortitza galdimada, bare gehiago arazoa jazdenean tratamendua bera, baizik eta tratamendurako idean gertatu alzaizkizun mila benturakiz. Les personnes euh, qui se font peut-être à Madrid ou à Paris euh, bernées par ce terme de terrorisme quand on parle du territoire basque c'est parce qu'on leur transmet des images qui peuvent effectivement être euh, pas tout à fait euh, refléter la réalité. Pour parfaitement formulée à que parezca une théorie, Debe zer revisada, sino ez zierta. Kriminalizatu nahi izan zen ideja bat. Eta batzuk sartu ziren, beste batzuk ez, loteria e, makabro batean tokatu zitzaigen bera giri. <totipasik> Zetan kut filezan prezidentia eta, eta realizizu zomaten, du lotea antetea Nik bidei bat eginei diat, eta irekin eginei diat. Bazegok sakoneko garrazoi bat niretzat. Politikoa, pertsonala, riarekikoa irekikoa, neure buruarekikoa azken batean. Begazetate, gulertu zenuen, zure lekuan untegoen, eta gau, ato bezala, zutazoro izen... Bueno, agadokagu gurekin telefonoaren beste aldean, zinez elkarteko kidea, eta barrura begiratzeko leioak filmearen zuzendarietako batekin, Josu Martínez. Eh, Gabon? Gabon bai. Bueno, ba, esan dugun bezala, bueno, eh, larun batean eh, orkestu zen bilbon... E, barrura begiratzeko leioak filme dokumentala eta bueno, ba, iraiaren hamarrean amarre, e, Donostiako Victoria Eugenia e, e, Victoria Eugenian egindako aurrestreinalditik ona ba, bueno, ja denbora pasatu da eta eta bueno, ze zelan, zelan izan da denbora hau egon diren arazoak ez diren arazoak egon bueno, ba, zelan kontatuak digusun zelan pasatu den denbora hau Bueno, bal, denbora, denbora geldoa izan da, e, guretzat, oneretzat, personalki, e, bueno, erazen peligula egiten duzunean, nahi duzuna filma ikusia izan da dela dela, eta estrenatzea, eta gure kasuan ba hori asko dilatatu da, eta dilatatu da bereziki ba, filma bukatuta geneukanetik, eta aurre estrenaldi gura egin genuenetik, ez da eta bueno, ha hisen tudu modu differentzak lenik eh urreztenaldiaren e, ondotik enrelatugar izan geniolako urreztenaldi gura ez da kausa entregatuko izan geniolako kopia bat eh Audiencia Fiskaltzari, e, Carlos Orquehog Espainiako gobernuaren delegatuak esan baitzioen lagian aurrastan aldiura delitu azela ikertzeko. Eta hori batetik, eta bestetik, ba, horrek karri gu, karri gu ba, bueno, batetik ekartzen dituen buruak uste normalak, baina hori egen dituta, ba, karri gu jente askok, ba, lalaiteko beldu horra izatea, edo arazotan sartzeko hori izatea eta horregarri izkigu zaitasunak, estrenatze gerako orduan eta pelikulak bizitza normal bat izaterako orduan. Garribu horiatzeratzea, gero agertatu dira beste gozatzuk, edo estartean hautezkundeak daitu zituztela eta beraz, e, bueno, ba, ez gogorik hautezkunde kanpaina bitartean filma estrenatzeko, eta, eta bueno, ba, ezkenean urri arte eta estrenatu filman, ez eta buka eren esan genuen irailan estrenatuko zela, baina, bueno, ba, Geldoak izan arren denbora pasatu da eta gara filma estrenattzeera eta orain inposi gaude, bazkenean iri duelako filmak e, bueno, oina ikasiko dura azter, eta eta hemendik aurrera ba, dena erretzenango izango dela. Ala ere mm. ostopo guzti hauuen gainetik ba, esan behar da e, estrenaldia arrakastatsua izan zela. E, jendea ere kalean geratu zela harreari gabe eta bueno, azkenean... E, es filmear en hori da gendereanga iriste eta badiru di momentuz lortzen lortzen ari saretela Bai bai bai bai eh, bueno eh momentu zain ditugu hemen aldietan ba egia da eh bueno expectativa un dia edo gender film hauek gusteko adaukala eta askotan eh ema ba, sema daia goitxaron gauza bat orduan eta gogo goia go daukazu nere eta momentu sentitzen dugun bizto hiru emanaldietan ba bueno gentearen erantsunado sona izanda eh da bueno aldiz horretik hori bizan denez horrek beter eitzen zaitu se filma horterako induzu esta eh jendek ikus dezan baina hortik aurrera guri gustatuko litzagu gure da ba a emanaldi geien eta a liketa emanaldi diferenteenak egite eta no labaiten daiteke lehenengo emanaldi hauetan agian publikoa duzu e, aldekoa zela e, e, ba, nesaten dena gatik ez da, gogoarekin dagoena, e, jarraitu duena agian historia, e, presoen gaiak urbileti bizi duena, eta, bueno, ba, hori oso ondo dago, eta dudarik horrek e, horre, horien beroak guetetzen zaitu, baina aldi berean, ba, nahiko genukena da hori ere trahaztzen ditu eta, eta beste jende mota batean gana iritsi. Eta, igual pelikulan ja pixkat zartuta, e, nondi sortzen da pelikulau, dokumentalago sortzeko ideia? Eta, noiz, noiz azten zarete hagu planteatzen edo? Ba, bueno, pff, e, bide luzea da ezta, eta... E, Asi era momentu diferentetan jarri daizeke, Bueno, Bizitzan gauza guztiakin bezala. E, gauzak prozesu bat izaten direlako eta eta hasiera ezberdinak izan ditzakelako. E, Zaten ezaten duguna da, nolabait bide luze honen hasi da, ba, itxasua enala ba, filmarekin e, datorrela, hori da, duela lau bat urte nik e, inuen filma bat, eta bertan ba, komunikabietan ateratzen ez diren historia motauek e, Ba, letra txipiz esaten duguna ez da Kuspegi e, humano bat Kontatzeko zaiakera egin genuen Eta oso ba, erantzun ona ukan Eta eta ez zi Horrek ba, animatu gintuen Gero zagarren den pora egitera Deportazioaren inguruko filmo bat Eta ondurien ba, e, Nolabai trilogia osatzeko Barrura behiratzeko lehioak e, Presoen inguruan Bost zuzendari ezberdin, bost preso ezberdinen historiak edo bibentziak. E, bueno, e, modu, modu berezia ezta, orain arte bueno, esagutzen ditugu beti, ba, ba filmeak igual historio konkretu batekin edo zuzendari ba, bueno, eta historiaren hildo, hildo batekin, zein e, zen intentzioa edo bueno, modu honetan e, enfokatzean. Bueno, eh Modu Resiada baian eh aliberean oso oso erabilia eh sinemaren historiaen eta hor eh aurkituko dituzu hainbat pelikula kolektibo eh medio bai, documental eta bai, ficcioak eta bueno, ba gaur egun bertan eh sinematan dago 7 eh, días en la Habana bat, en mm, Filmbat, eh sa espionaje que eh, sa espilabur kontatzen dituzten. Gure kasuan hori egiteko, edo hori hautatzeko, bide hori hautatzeko arrazoiak izan ziren bereziki bi. Batetik preso makarra hautatzea nolabait zaila egiten zitegula presoen artean oso historia desberdinak daudarako, zazpire un preso bat dinbagira, zazpire un historia, eta bi bigarren arrazoia, ba iruditzen zitzegulako eh saberasarria izten dela edo hola bai eh edo bost e, begirada eh ba, anitzagoa izaten dela e, begira Carragaño, esu sendari buruz bueno, ba, ere naiz eta hori ere interesante izan, siteke la bezalako bisalako gai bat abordaretzako orduan Eta, e, emendik aurrera, bueno, e, deiaz, salduzue, ba, mo, egongo dira, estrenaldi, mo, estrenaldi ez, emanaldi pilo bat, herri eta auzo edo elkarte ezberdinetan Eta, ze, e, e, bueno, igual interesatzen zaionaren zako lan, ba, zer egin dezake, o, ze, ze, ze balia bide behar ditu, edo ze e, bal dintza beharko lituzke ba, Eta ba, egite, bideo hau ba, bere inguruan zabaltzeko? Ego bideo edo pelikula hau zabaltzeko? Bueno, guk e, gure asmoa da, e, filmaldik eta egiten ikusi da den, inzaten nuen bezala, eta da horretatik ez da, zutuzte problemarik egon godenik, e, personalrek egiten alduena e, da gurekin harremanetan jarri eta guk badugu, kide bat gukide bat arduratzen ari dena, ba, erriz herriko emanaldi hoien antolaketaz. Eta horretarako, igaz, idatzi, dezakei milbat, emanaldiak abildua zinez puntu neta eta, eta horre, mano, ba, ba seguru, ados jarriko garela. Eta, bueno, ez dut dirit, beste, zenez ba, barreraren bestea e, den, filmantolatu ez, baina Norbaiteke ikusteko gogaldi mauka, ba, zinez puntu irudu ubebikoitz zinez.net eh, elbidean, ba, hau eh, tuko du datozen emanaldien egutegia, eta, bueno, gabona karteko, gabona kartel usatuko duen jira horren egutegi kasi kompletua. Momentuz, eh, lotutu dauden emanaldiak bedaren. E, aipatu duzu, lehen, hori ba, bueno, elburuetako bat, edo elburu nagusetako bat dela, alik eta jende gehien naren ganaltzea, eta, eta beti ere, bueno, ba, oso interesgarria dela es iguale preso politikoen en Egoerarekin haine, egunean ez dagoen jendearengana eltea eta eta bueno ildo horretan handia izan da edo edo geitudi hori Donostiako zinemaldian e, bueno filmea e, filme hau emanez izana eta horreke ate ateak isten ditu eta bueno horre horren atzean e, interes, interes politikorik dagoen edo susmatzen duzu eh? Bueno, nik uste dute interes politikoa baino gehiago eskenean ez, donostiko e, sininemaldia prikula e, gautatzen dituen batzordea batzordea independentiente bat da nik ezagutzen ditut aurko batzuk eta eta ez duut uste interes politiko konkretudik dagoenik lderdi bati edo zera zerroi bati lotuak bai uste dudana da, eta ala esan dugu, eta mantentzen dut. E, gehiago, interes politikoa baino, izan dutena, izan dela, beldurra. Beldurra, filme hau proiektatuko, proiektatu izan barit, festivalean, ba, zaraparta ondia sortuko litzatekelako, eta, eta, bueno, ba, momentu batetan, altatu dute, nahi bauzu, koldarkeria purbatekin, Ba, hori ez egitea. Intanez politiko eskuturik, nik ezagutzen ditute, ezagutzen ditute festivaleko susendalia, ezagutzen ditute batzorda horretan dauden beste batzuk, eta talakik bere gentsako herera akizaila ja izan dela, ez dut esango gadoz nagoenik, baina baina ez dut ikusten maltsurkeria zera bat e, nagoenik horrenatzean bait da e, esanduzun beldur beldur horren atzean igual bai egon daiteken ba len komentatu dusuen e, Carlos Urquijoren eskaera hori Hausetegi Nacionalari egindakoa eh bueno ba bai, aurre hori delitu bezala e, gutxi ene investigatzeko eta eta ere ba bueno horre bat egon zen ere ba, hori es filme, filme kopia bat Hausetegi e, Nacionala bidaltzeko eta prozesu hori se negoeratan aurkitzen da edo Ba, bueno, ez dago prozesurik, zan nahi dut guen, entregatu benuen kopia bat, lehen esan dudan bezala, urkijok, eh, ba, eskatu zuelako, eskatu zuelako fiskalari guri kopia eta eskatzeko, eta la eskatu ziduten eta entregatu benien, eta deroztik ez dukagu berribik. Horrek esan nahi du, ez duela ikusi seguraski, eta... Eta bueno, eta nik uste dut eta espero dut ere geiago jaemanaldi batzuk egin direnean eta ba gero ta gente geiago kikusi orduan eta sailagoa izango da, gero horren kontrago ba prozesimentu bat edo hastea ez da. Sa gero ta gente geiago jakin go du sentzugabekeria den. Orduan momentu honetan ez dago prozesurik, dagoen gauza bakarra pelikulan kopia bat. Audientzia Nazionalean fiskalak ez du ezarresan. E, gure kontra zerraite goteko lehenik fiskalak zerraite zandarko eta gero juesak hartu e, darko luke erabaki bat ez dago horrelako ezer lehenengo pauso ere ez dago eman da eta gure ustea eta esperantza da ez dela jadanik hori ba, inolabaita inditu dugula eta hori ez dela emango. sorpresa handia hartuko genuke horrein e, piztuko balute hori Eta, bueno, komentatu duzu, ekitaldi ezberdinak e, antolatu dituzula, e, dituzula, antolatu eta daudela egunetik e, Gabonak bitartean, eta Gabonetatik aurrera jarraitu gozue no plangintzaren bat, e, pelikularen inguruan, edo ez? Bueno, guk Gabonak arte planteatzen duguna da Euskal Herriko, Euskal Herriko herrietan ibiltzea Hortik aurrera ba ikusiko dugu ikusiko dugu e, pelikula librea da esan nahi dute gula ba, eski e, gabonetan egunkari batekin banatuko da eta hortik aurrera ba, ba, nahi duenak emalaldeak antolatzen jarraitu alhalko du baina gu ez gara ja inorren gainean egongo eta orain e, zuzendariak ein bat emanal ditera joeten ari gara eta bueno gabonetara arte apur bat hartzen e, dugu dugudura aurren ba, gainean nola daite oteko ez hortik aurrera ba, biztan dena perikulakor jarraituko du nahi duenak ikusteko aukera izango du nahi duenak emandiak antolatzeko aukera izango du eta eta taula eta, eta Eta, bueno, ba, besta da dudadik, eh, zaietuko gara, eh, ba, kanpora ere ateratzen, kanpoko festivaletara ateratzen, eta ea sortea dugu, balen izaten nuen zentzu ez. Ba, ba kanpoan ikusi gauden pelikula, horretarako lindu lako ere. Oso, hondo, Josu, ba, bueno, emendik, e, irolegi ratitik ezkerrak eman nahi dizkizugu, eta, bueno, ere, gu aposten gara, azkenean, ea arazo eta oztopo guztien gainetik, ba, ba askatasunak ke izanak eta bueno, momentu se ba, filmea ikusteko aukera izateak eta a liketa jendegeien ikustek ba beti on uragarri izango delako eta bueno ba es eskeinen diskizugu asken ba, esateko aukera eta bueno ba ba ere ba ba hori eskaira hori edo gutxienez hori egon vidapen hori luzatzeko ba filmea ikusteko bai bai ba, ba bueno duzu sundu santu su asko segiago geitzeko guk eskatzen duguna da Bueno, ba, nahi baldin badute, nahi duen guztiak filma ikusgai daukala, eta etortzeko filma ikustera, eta azkenean, e, gero esateko gustatu saiora edo kritikatzeko, hori ja kontua da, baina e, zer iburuzarien jakin dezan, ba, filma, gero iritzi bat e, izan, izan analizateko. Oso ondo ba, ezkerrik asko, haguen eta sorteoena opa dizugu. Vale va, es que riesgo aur aur jarraitzen dugu garrasikan, nire erratian, neun dasazpi puntu bostean, eta bueno, izan dugu eh, Josu Martinez barrua begiratzeko lehioak eh, film, o, o, pelikula dokumentaleko zuzendegarietako bat. Eta bueno, ba badakizue eh, ikusina ibaldin baitu zuen eh, hauek, eh, ba eh, mo pelikula ikusina ibaldin baitu hainbat emanaldi daudela Ba, Euskal Herri oso zehar programatuak eta be, bestari gabe, eh? ba, bueno, de behiatu ziñez.comen dos.comez, goglen jarris ziñez eh, eta, bueno, eh, el duko saete eh, weborreal de bateria eta, bueno, bertan eh, agenda dago do proieksioak edo dena delakoa bueno, bertan, aurkitu aleizango zuen, pasuen, etxeti, kurbien, da goena. Eta, besterik gabe, programak aurrera jarraitzen du. Eta, ba, bueno, gogoratuko izuegu ba, gurekin harremanetan jartzeko izueen bide ezberdinak. Hori da, Irola Irratiaren telefono zenbaki eta imeia beti kea botatzen. Hasi que, badak izue, e imeiez gurekin kontaktuan jartzeko, irola arroba sindominio.net, eta gure irratxaibarekin kon e konkretuan barri manetan jartzeko garrasika.info arroba gmail.com eta, bueno, ba, ba zuzenean e, gurekin egin nahi baduizu edo, zuzenean berriren bat eman, eusas erkomentatu, ba, bederatzi lau, lau ogeita bat, iruro ogeita, marri iruro geita, Eta gero beti bezala, ba, FM-an entzuteko eundazazpi.gozta eta internet bidez irubibikoitz.sindominio.net barra irola, ba, bai, suseneko irratzaioekin entzuteko, eh, behar badaia da egongo dira errepikapenak ere bertan deskargatzeko eta entzuteko eta ez badaude ba laister egongo dira eh, gure irratzaioen informazio ere bertan ikusteko eta ba ba Irola irratiaren honik nolakoak egazutzeko eh, bueno mugoratzen horre hau igual agenda.isango lista de que baina Pelikula, e, lehen komentatu dugun dokumentala, barroa behiatzeko lehioak beste manaldi bat izango du Bilbon datorren astean bertan, asteartean artean, e, azaroak sei, e, Bilboko kafean txokian, arratzaldeko saspiretan eta gaueko behatzi tarditan. Zimbaz, jakin dezazuen, hain hainbat tarditan daude, baina, bueno, Bilbon hori da dagoen urrengoa. Eta bueno, ba, besterik gabe, e, ba, gure guneko bigarren elkarrizketara jo dugu, ja marrak jotzear daudela. Eta ba, komite internazionalizetako kide batekin daukagun e, elkarrizketa, zerren, ba, lehen gatazka gunea zena Bilbon, erronda kaleko ama bigarren zenbakian, ba, zegoen lokal hori, e... Bada, bueno, hartu dute komite Internazionalistak lokal bezala eta liburutegi ba, sozial baterako edo herrikoi baterako ba, proposamena edo proiektu da dute. Eta bueno, ba, dute berritxo bat eta horrela komentatzen dute. Komite Internazionalistak elkartea e, rondakalean dagoen lokal berri bat, batera mugitu da. Egun nahi diren ekimen berrien artean lokalak kale ondoan dagoela aproveitzatuz. Edozein pertsona erabil dezaken liburutegi lehiburut, herrikoia sortzea da. Liburutegiaren helburua kontzintzia kritikoa sortzea, aberaz, aberazpen pertsonala ematen duten testuak proposatzea eta eztabaida antikapitalista sortaraztea da. Projektieku hau aurrera eramateko liburuak eman dezaketen pertsona guztien laguntza behar dugu gai antikapitalistak, internazionalistak, harrien historia, feminismoa, presoak, marxismoa, narkismoa, helikadura, subiron, da, subiron, subiron, ah, subiron, subiranotasuna, subira eta agroekologiko liburuak baditu zue, eta emateko pres basa dute, ba, gurekin kontaktuan jarri, hau da, Komitea Internazionalistekin, telefono bat jartze ba, dute men, 6 beratzi, 6 sortzi zazpi, 0 sortzi zazpi, Eta edo ekarri liburua komite internazionalisteko lokalera. Gaur, orain ronda, mabigarren, zenbakian dagoena. Eta jendearen partia hartzea garrantzitsua da liburutegi eta egia Bari, bakizue, liburuak baldin mailtu tematika, ba, ipetutako tematiken inguruan, eta ba, proiektua, ba, zagit, polita iruditzen baldin bazeizue, ba, urbildu errondara, edo... Ba, jarri kontaktuan komite internazionalistako oki dekin. Eta bueno, esterigabe, igual joko dugu gure bigarren karri skatatuarekin kontaktuan jartzera. ja ja fuera en Bezaldean badaukagu gure eguneko bigarren elkarrezketatua kasu honetan ba komite internazionalistakoko kide badaukagu lehen aipatu bezala ba, erronda kalean ba, lehen len garaibatean likinean ulkarte edo gatazka agunea zen lokara ba euren agindute eta proiektu berri bat aurrera eramateko intentzioagatik eta horren inguruen itzeiteko ba gurean daukagu gabon bai gabon enzetan itzu sundo Bai, bai Hai. Bueno, ba, hori pixka bat, komitatu duguna e, Lokal, ba, lokal honetara mugitu zaretala Komitea Internacionalistak eta, bueno, okazuela e, Librut egi herrikoi bat egiteko intentziazak Igual azaldu zer den zu, enola, zer, en, zer ulertzen duzue liburut egi herrikoi bezala? Bai, bueno, ba E, pizka bat, azaltzeko zergatik e, joan garen horra, ez, e, lehenengo, bueno, azaldu nahi nuke, nahi nuke, ba, hori, e, gatazka liguru den da, ba, referente bat izan zela e, kontsientzia eta pensamentu kritikoa ba, eratzeko Bilbon eta, bueno, eta uretzako ba, leku garrantzitsua zen, ez? liburu antikapitalista eskantzen zituen eta Eh, bueno eh, Komite bai eh, pentsatuta zuen ba, tale ondoan lo, lokal bat eh, hartzen eta eh, duela denbora, denbora asko ez Eta bueno, eh, ba, pentsatu benuen eh, gatazka liburuden da ezin zela bihurtu banketxe do, edo beste supermerkatu batean Orduan ba, joan ginin horra eta, e, bueno, hasi gara pizkat antolatzen, eta lehenengo antolatu dugun lehenengo gauza horrela, ba, li, liburu da, ez, liburu tegia erriko ja, ba, uretxako edo pertsona erabili alduen liburu da, ez, eta, bueno, e, bilatzen ari gara liburuak, e, aportazioak, bai kolektibo eta gizarte mugumen artean, eta bai, eh pertsona individualen artean eta egin nahi dugu liburutegi politiko bat, es, e, gai antikapitalista, feminista, antimilitarista, ekologista eh e, ba, duten liburuak, ez? E, lortu eta bertan, bertan neuki, ba, jendea hartzeko eta erabiltzeko. Eta e, liburutegia sortzea aparte, ba, lokala lokal a, neizun uten Eh, ba, kale bakale albontonland eta eh, beste ezagite eh, liburuak izatea aparte edo eskura izatea saparte beste mototako ekimenak ere burutena nahi dituzue? Eh? bai hori da fiska bat eh, lokala da leku, es, leku autogestionatu eta antikapitalista bat orduan egun eh, nahi dugun da zabal zia es beste gizarte mugimenduak erabiltzeko eta bere aktibitateak be, e, bertan egiteko ba, batez ere e, autogestionatuak es eta bueno anticapitalistas no eski eta orduan ba, ba, bertan egin al dute ba, nahi duten itsaldea edo tailerra edo batzartu aldira badau de ja colectivo bat, batxu ba, bere ba batxarrak bertaen egiten dutela edo adidez ba, kakitsa egon e da, edo beste hauzolana, e, ere Bilboko hauzolana, ere bertan batzartzen da. Ez eta, bueno, animatzen dugu e, espazio baltea arduten egipa ba, bertan egiteko gauzak, eta, bueno, e, orain duela gutxia zigara antolatzen, eta oraindik dik ezago guztiz antolatu talekua, baina ja zabali dago e, eta norbait zerbait egin nahi badu du, ba, kontaktuan jarri, komitesekin eta, bueno, hitz egin godu. Bai, egero e, ba, beste, beste <coughs> e, pentsatu dugu ere beste gauza batzuk egitea, esadibidez, eh? e, materiala saltzeko leku bat jarriko dugu, e, kolektibak bere gauza saltzeko eta edo, ere leku espazio bat egongo da, e, kolektibak bere materiala gordetxeko, Gero ba, nahi dugu ba, leku, e, leku bat izatea e, alternatiba antikapitalista, keskentxeko, lekua eta bares. E, ideia asko daude, baina oraindik ez, ez daude garaturik. Ala ere, bueno, e, naiz eta ideia guzti guztioiek oraindik hori ez. Ideia hutsak izan, bai badiru di, e, zuen intentzioa, ba, bueno, oso positua izan daitekela, ba, bai kolektibo ezberdin guztiauek ere elkarlan bat, sortzeko, ez da e, topaleku bat ukitzean non, e, bai, kolektiboa, bai, batzartu, bai, materiala euki, bai, liburutegia guzti horrek, ez, e, sordezaken, sare, sare bat, ez, bai, pertsonen eta kolektiboen arteko sare bat, bai, gutxien e, sortzeko aukera hori ematen du, ez, ta? Ba, enoski, eh, bueno, eh, duela denbora asko, bueno, duela denbora asko, ba, ikusi dugu, bai, hori dela kolektiboa, edo gizarte movimenduen arazo batez. Bakoitza ba, bere lanean dari hola eta, eta hori ba, pozitiba da, ze e, e, anbito asko daude, e, borrokatzeko eta baina ere haultasun aul, aul, bat da. Ez, ez dugu nioiz lortzen, ba, indarrak batxea eta bar, eta igual e, ba, leku hau izan daiteke e, Ba, leku bat hori lortzeko ez. Eta hori izai ari gara, gutxika gutxika, bertan ba, parte hartu hartzen duten kolektibo en indarra batxea eta, eta zerbait handiagoa edo esakitez, koordinatuagoa egitea. Eh, komentatu duzu, bueno, el librutei herrikoia egin nahi duzuela jendea animatzen duzue, ba, bueno, ba hori, ba liburuz eta ze eh funtzionamendu, bueno, in e, bakarrik, bueno, eh state prestamoen eh bueno, prestamoen e, a DVD edortuko zue edo baita bertan irakurtzeko tokia egongo da edo nola pentsatu zue hori erabiltzea? Ba, Bai, pentsatzen dugu, ba, leku txiki bat, e, gotea hor ba, bertan e, irakurtzeko ere, ere ordenagailu bat e, pentsatu dugu jartzea, ba, jendea erabiltzeko eta zer, zerbait bilatu behar badu ba, bertan biateko eta bar, e, gero ere daude beste ideia batzuk, adibidez, e, e, or, bueno e, plaza beltzarekin eta, eta beste liburtegi herrikoiekin kontaktuan jarri gara eta bueno, iniziatiba daude, ba eh eh pizkabate jaquiteko seleburuak dauden leku guztietan eta ba antolatzeko hori eta koordinazio pizkabate egoteko es eh bueno, oraindik bea proiektu azpira eta eta ez ditu aurrera eraman, baina eta gainera ba, liburutegia ora, oraindik ez dago antula, antolaturik Ba, dosa asko ginen behar dira, ba, soguare batean ba, liguru guztia jarri eta bar, baina ba, ideiak, ideiak baude, ba, ba, hori egiteko, ez. Bai, eta, bueno, ideia guztien artean, baina, badaia errealitate bat hazi duzue, bueno, edo, eberra skuratu duzue, ba, potemkin cinema zikloa edo pelikulen zikloa, ez eh, da ginen hala, haipatu, bueno, aurreko atzo jarri zenuten e, kursuko lehenengo aldia ez? Bai, hori, e, hasi e, genuen, pasan, pas, pasan kurtsoan, bat, ba, poten gintzin eforuna, ez? E, eta, e, e, gande, azken igandetan, hilabateko azken igande, ingande guztietan, bat, pelikula bat jartzen dugu, e, eta gero ez da, bai da, sortxeko, e, espazioa ere da, ez? Orduan, ba, E, film politikoak e, kalitatezko film politikoak aukeratzen ditugu e, gai, gai ezberdine eta, ezberdineak jorratzen dituzte filmak eta, eta gero ez txiki bat e, sortzen dugu horri buruz, ez? eta didez batso ba, urria zenztein, e, egin zuen urria filma jarri genuen eta gero ba, ez da baida polita sortu zen Eta, bueno, e, urria, erruziar e, iraltxariburuz doa, eta, bueno, bertan egon ginen eztabaidatzen eta kafea, eta eta hartzen, eta bar, eta interesgarria izan zen. Eta, bueno, e, norbaite parte, e, badu, parte hartu nahi badu horretan ere, ba, zabaldu dago, ez? Edo pertsona edo interesatuta bat edo etortzera bakarri, ba, pelikula ikustera, eta bar, ba, bertan, bertan dago, ez? Ba ez asko, ez da egite gure, eh, bai? Bai, Zai? komentatu nahi nuen beste gauzatxo bat, eh, bueno, eh, bakarrik ezatea, ba, eh, ataskan parte hartu nahi duten guztiei, ba, etortzeko eta eh, laguntzeko nahi duten lekuan, eta bar ez, eh, lan handia dago egiteko, Eta bero abestalde batetik, horatxeak ba, ataskal eku autogestionatua dela. Eta, bueno, bazkide kanpaina bat hazi dugula, hori ba, horrela e, izateko ez autogestionatua. Eta, e, e, alokailua bagareztia da, eta bar, eta mantendu behar du horretan gaude ere, bazkide kampainan <hazien> eta bar. E, eta, bazkide kampaina horren inguruan, Hasi eh, duzu edo, azter zaudete edo, haukazue ba, zehaztapenen bat o, o zet, zer egin behar den bazkia izateko, zehaztapen behar den o hori ez dagoera erabakia? Bai, e, bueno, eh, eh, bazkia kampaina hau ziren nuen eh, gatazkara joan baino lehenes. Eh, gure ba, ondoan zeuden pertsonei esan genien, komiteko militante, oiko militantei eta bar, eta orain bat pizkat zabaltzen ari gara, eta ba, ez dago diru finkori, bakoitza jartzen du ba, alduena, edo, edo nahi duena ez, hilabetero e, eta bar. Eta egin behar dena da, hori ba, kontatuan jarri gurekin, e, bai e-mailean, zedakaibilbo arroba edo bai telefonoan, ez. Eh, komiteko comitéko telefonoa, eh vuelfo real eh, da orkitualdu vale, bueno, ba, eskerrik asko, eta bueno, eh beste gabe sort de projektu Berrionekin eta ba no, itzen go dugu aurreragota nahi duzuenerako hemen gaude bakizue. Vale, es que ricas cosas, güey. Vaya, mía, es, que es Bueno, Venga, ¿tabon? ¿tabon? ¿tabon? hemen jarraitzen dugu, irela irratian ondasazpi puntu bostean eta, ba, bueno, eguneko bigarren elkarrizketa bukatu egin dugu bera, eskeratzen zaiguna ba, agenda puntua da izan du zuene ez zaintzuuna izen du zuenez, ba, programa lasaitoa zen duguneko maka makalez baina lasai geundenxixka nekatuta. Ai, e, ba, egun luze izen dugulako baina hemen ba, gaude agenda komentatzeko. Basiko gara ba, ez egite urbietik kasi daitezke e, bueno, Urbietik edo denboran urbietik zait e, adibidez ba, venga, ba, arrasatera joko dugu, Zeren eta ostegun honetan, eh bat gaueko 10 Arrasateko gaztetxean, ba egongo da La ayuda en la mochila, el aurkezpena eta bueno, kontatzen dute, ba e, izango dute la documentalonen susendariabearekin e, eh dan Hortinez eta berak emangoitula dokumentaren gaineko azalpenak eta ondor ba, dokumentala ikusteko aurera izango dela. E, dokumentala zerri buruz duen egiten ba, du nuenarroa ba, el salvadorren e, fmln FMLNko frontean hil zituzten eliza portabel medik portabeli. Mediku katalana eta begoina aranen mediku euskaduen e, bizitza izango da modela dokumentalaen ardatza. Eta, bueno, la ayuda a la mochila, eh eta Marta. Marta hiru e, bistoribuskoa da, Ereso Aldorrera irautzan laguntzen joan ziren hiru pertsonen iru medikuren historia internazionalismoaren Eracusgarri. A bueno, baldin de cocina de Valdinbadusue, Arrasaten, Ostegunean azaroak bat Gaueko 10 Eta hongo dela baitare ere eh Filmaren zuzendaria bertan, ba, ezberdinak emateko. Gero, aber baitare, azte buru honetan, larun batean azaroak iru, ba, gaztetxean, egongo da, ba, jaialdi antierrepresio bat, e, portugaleteko gaztetxearen, ba, gaztetxearen, ba, desalo joak eta ere indako izun ba, ordaintzeko, ba, diru atarako, E, diru bat eratzeko, misi, ba, multa korreintzeko, asaro akiru, e, larun bat honetan, eta oso festivalo jai aldi ba ez da egit, polita eta luzea eta handia e, prestatu dute portugaleteko gozkonea gaztetxeko ba, kideeko eta horrela dio. E, arratzaldeko ziritatik aurrera eta gagoek ordu txikiak arte e, e, izango dira e, Mister e, Ander, rap santurtzi Gero Makabi e, Punk Bertxua portugaletiko taldea El Puto Joritz e, portugaletiko raperoa Gero baita ere El Bulo e, jarkore portugaletetik Diedra, punk folk eskerraldea Soviet, metal politiko asestatotik Tommy Gunn Punt Rocks enturtzitik, eta Artaza Combat, Streetpunka Bilbotik. Sarrera 6 eurokoa izango da, baina esaten dute, pintxo eta kaina mebai presioaren barruan dagoela Eta, bauri, lalun bat honetan parkatu? Parkatu bai, txalotxeko moduko iniziatiba, eh? Zene, eh? Pintxo eta potea sarreraren presioan. Joder, eskesei euro... Eh, taure charraska gastetzean arratzaldeko seitatik aurrera. Beraz, esan animatzen saituztegu, ba guztioi, ba, bertaratzea. Eta, ba bueno, baita ere baitugu berripareba, eh, Nafarroldetik eta ez eskigunak eta baitare, ostegunean 12tan e, e, ba bat, azaroak bat. Eh, nola produktatzen pizkas, tolo santoseko eguna dela edolan. Martsa FUNE-B, FUNE-B, fune, bebra, e, fune, be, fune BAT, e, antolatu dute ba, nola, e, Bertako Iruñerriako langabetu asamblea dak e, O langabetu den kolektiboak, oito zan da Enplegua ba, eta eskubide sozialak hil diren Horren ba, inguruan ba, mobilizazio bat prestatu dute e, Amabietan merkader ezetik Eta azte azkenean, oza, egun bat lehenago Konzentrazioa eh Foruamparantzan egongo da eta e, goiziko 12 eta gero Erratzaldeko 7 manifestazioa izango da, ba, Azaroaren 14 deituriko ba, greba orokorra, estatu maila da, e, deitu dago greba orokorraren inguruan, ba CGT, CNT eta Asamblea Libertariak deitu dituzte ba mobilizazioak hori urriak 31arako konzentrazioa goizean eta erratzaldean manifestazioa. Eta, bueno, niguztu dut hori da pixka bat komentatzeko gerukana? Bai, azken, bueno, jendeari esatea ere, oraindik naiz eta berandu, ba, agenda, ga, gaurkotasunam diadokan agenda, oraindik dik, e, garaiz dagoela gernikara hurbiltzeko eta, bueno, urriko azken asteren honetan, ba, bueno, ba, gernikako giroaz gozatzeko, handik urbilu basaudete du, ba, eta biharre oso goiz jikies beharrez basarete, ba, bueno, aprovechau, eta ondo pasa, batuta nere horrelakoak behar ditugulako. Ah, bueno, eta aztu egiten zitzen baina bertan da baitare, e, zareuzko putxuzulo gaztetzeko zazpigarren urteurren aia martsan azizela aurreko aurriaren hogeita bostean, eta, bueno, ikitaldi pillo bat antolatu dituzte azaren hogeita boste arte. eta, bueno, azte honetan, ba, bertatik batzatu nahi baldin baduzue, eh ba, urte urrena izango dela hogeita ean bertan, osea justu urte urrena, brindisa eta lentejak arrozakkin egokituztela, egun hortan, gero astea azkean e, bertsiogao izango dela, eh ostegunean jantoki veganua eta maja ikuskizuna, ostiralean aktibo toxiko, e, patxi pachi Santa María eta Inesio Tolosaen eskutik Eta azaroak iru larun batean egon dira Jolasak, Herri Bizkaria, Poteoa eta loretsu Verbena taldea. Hori aste honetan eta bueno, urrengo astetan egon dira eh, elikite disberdinak eta bueno, eh gillo jakinahi baldin baduzue, sartu interneten eta putxusulo.neten biletu. Bari, gure partetik ma ba, bestarik es. Ja, ez? Bukat dutza deman dezakegu programa, huez? Hori da, minutu pare bat geretzen zaizkigu, normalean, e, bueno, erlojuari azken segunduak ere e, a, kentzen zaiatzen gara, eta, bueno, baga orkoan honekin naikoa, naikoa daukagu, e, datorren astean beste garrasika bat izango dugu aztelenean, eta bitartean, bak, izude bihargoizean, ba, goizokoa marretan Errepikapena izango duzuela, gaurko Garrasikaren errepikapena asteazkenean 9tik 10erdiak arte ere, ba Garrasika asteazkena izango duzue eta bueno, Ostiralean, ba, ordutegi berdinen, bi Garrasika huen, ba, Hori da, beraz bueno, hemen esaten bueno, ba, aguren esaten dizuegu, eh 107.0 TFMT eta ba, hurrengo asteleenean berriz egiko gaituzue hemen. Ba, berriak eta Elkarsketak plaza da txeko Hori da, ba gabe, Gabon eta ondo segi